Alltså lördag 17.00 till 18.30 Radio 88 radio och man kan lyssna via internet också. Observera dock och informera gärna vidare att eh, Cityradio.nu har ändrats där. för Cityradio.nu är borta och det istället är det Cityradio.se. Eh, Nationaldemokraterna sänder varje söndag 17.30 till 18.30 och jag försöker spela in digitalt vissa söndagar.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 Lägenhet här sedan en tid tillbaka I Dalarna Och i köket här så Har vi en sån här CD Radiokassettbandspelare Och vi kan erbjuda mycket fin Radiomottagning från närradion i Falun Och Bålänge När jag kom upp här den här gången Så var det alldeles tyst Från Falun, det hördes ingenting Men plötsligt i alla fall Just idag här Så sprack det till och den första låten Som gick ut var Ebba Grön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 han hade en gång disputerat på en avhandling med den fina titeln och sen står det någonting konstigt här på honom i italienska eller latin kanske som jag inte kan uttala. Men kriget hade nu tvingat honom att sticka ner sina händer i en fur och lortig verklighet. Långt borta från lärda spekulationer, stora jubelfest och annat fint akademiskt id. Året innan behåller vi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 Det fanns det som denna varma sommar tyckte sig se, se, se tecken på att allt inte var som det skulle. Bakom sådant som vinterns onaturliga kyla och o, oturliga tö vill man eh, se mer än bara några meteorologiska nyckel? Man anade att ett guds straff över Sverige och svenskarna. Var det möjligen så att Gud nu i juni 1709 tagit sin hand ifrån sitt utvalda folk-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 Och vid middagstid var det åter dags för nya ryska attacker. Tre skvadroner, ryskt kavalleri redde upp på de rida och böjande fälten utanför den lilla byn Ripsti. Byns trädgårdar utgjorde det. det långa svenska kavaleri legres norra gräns. De ryska trupperna började skjuta på förposten. Några regementen kavalleri fick ordna att sitta upp. Motanfallet inleddes av en förpost från Östergöta kavalireglemente under befäl av den 21-årige ryttmästaren Axel Wachtmeister. Även denna gång avvisade den närgångna inkräktarna efter en mindre strid. Förlusterna var rätt uh, lätta. Tre svenska ryttare dog. Till det sårade hörde en av kungens guldgalonerade drabanter, Ebbe Riddershansk. Han skadades svårt av ett värgstick som gick rakt genom hans kropp. Ebbe hade mer eller mindre ertappats av det ryska anfallet och han var ute på fäten, troligtvis på ett spaningsuppdrag. Den ryska attacken var också ett led i ett spaningsföretag. Någon hade stickat lejonparten av det ryska generalitetet i samlad trop utanför Ripsti.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 Nesa fyliga läppar och en, väl, en befallande uppsyn. En kung av Guds nåde. Och eh, jag var tvungen att klia mig lite grann bakom på örsnibben faktiskt här. Eh, jag kunde ha dragit ut kontakten och så vidare. Pausknapp och vidare. Men eh, det, gick, eh, det blev lite skrammeligt. Eh, en kung av Guds nåde. Van att befalla och van att bli åtlydd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 den tyska ordensstatens som det fall hade vid den tiden skapat ett maktpolitiskt vakuum i Baltikum. Detta var något som ryssarna inte var sen att utnyttja. Det gjorde en framstöd mot Östersjön. Även Polen och Danmark gav in Svenska kronan nådde i detta läge. Svenska kronan nåddes i detta läge av böner om hjälp. Dessa kom bland annat från kvidande borgare i Reval som såg feta vinster gå sig förbi på grund av den, att den lukrativa ryska handen styrts över till den av ryssarna tagna staden Narva. Man beslöt att delta i huggsexan i början av sommaren 1561 steg svenska trupper i land i Reval. Borgarskapet där samt Aden i tre av de estniska landskapen förmåddes att hylla den svenska överhögheten. Språnget över Östersjön var därmed gjort. Med detta inleddes ett långt envig häraväldet i nordöstra Europa som kom att vara ett halvt sekel. En lång rad krig, krig gick av stapeln. Det största delen utkämpades det mellan Sverige, Danmark, Polen och Ryssland. Eh, Freden slöts i tid efter andan, men det var aldrig speciellt långvariga. En helt ny typ av krig hade nämligen kommit att dominera Europas krigsskådeplatser. Den tidigare ty typen av begränsade småkrig hade avlöts av ett helt nytt slag-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 öppnar jag den vänstra kassettluckan här i ett dubbelkassettdäck och ska spola tillbaka här man kommer att klösa åt sig den ena biten efter den andra, hela tiden på mindre lyckligt lottade grannlänners bekostnad det hade jag just läst, ja framförallt i tre tidigare nämnda Sverige kom på detta sätt att genomlida ganska exakt ett helt säker av nästan ständigt krigstillstånd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 Det grandiosa erövringsföretagens tid var förbi. Det byte man lyckas klå åt sig under alla dessa år var minst sagt imponerande. Polen hade fått släppa till Livland. Från tysk botten hade man erövrat provinsen Vorpommern, en del av Hinterpommern samt Vismar, Bremen och Verden. Danmark hade blivit av med. Det står faktiskt så att Dammark hade blivit av med Jämtland, Härjedalen, Halland, Öarna, Gotland och samt Skåne, Blekinge och Bohuslän.